70. Джиммі спускався по драбині, розмірковуючи, скільки часу минуло з моменту його останнього прийому їжі. Він не міг пригадати. Сніданок перед школою, але це було день тому, може й два. На бівдорозі по драбині він уявив себе шматочком їжі, що ковзає по великій металевій шиї. Ось так, мабуть, відчуває себе проковтнутий шматочок. Дійшовши до кінця драбини, він на мить затримався в надрах бункера. Порожня істота загублена в порожній істоті. Голос бункера не мав кінця. Він жував щось порожнє, як і він сам. Вони обидва помруть з голоду, подумав він. Його шлонок бурчав, йому потрібно було їсти. Джиммі, похитуючись, пройшов темним коридором через нутро бункера. Радіо на стіні продовжувало шипіти. Джиммі зменшив гучність, поки шум не став чутним. Його батько більше ніколи не подзвонить йому. Він не був упевнений, звідки він це знає, але це було нове правило світу. Він увійшов до маленької квартири. Там стояв стіл, достатньо великий для чотирьох осіб, на якому були розкидані сторінки книги, а голка з ниткою звивалася на ньому, наче змія, що охороняє своє гніздо. Джиммі перегорнув сторінки і побачив, що місце, де вони з'єднувалися, було відремонтоване. Його шлунок болів, він був такий порожній, його розум також починав боліти. На іншому боці кімнати стояв привид його батька і вказував на двері, розповідаючи, що знаходиться за кожним із них. Джиммі помацав груди в пошуках ключа, дістав його і відімкнув ним комору навпроти плити. «Їжі вистачить на двох людей на десять років», – так сказав йому батько. Чи це було правдою? Коли він відчинив двері комори, в кімнаті пролунав звук, ніби хтось вдихає повітря, і на шиї відчулося легке пощеповання вітерця. Джиммі знайшов вимикач світла ззовні на дверях, а також вимикач, що вмикав гучний вентилятор. Він вимкнув вентилятор, що лише нагадало йому про радіо. У кімнаті він знайшов полиці, завалені банками, які були так далеко, що йому довелося мружитися, щоб побачити задню стіну. Це були банки, яких він ніколи раніше не бачив. Він протиснувся між тісними полицями і шукав вгору і вниз, а його шлунок благав його вибрати і зробити це швидко. «Їж, їж!» – борчав його живіт. Джиммі казав, щоб йому дали шанс. Помідори, буряки, кабачки – все те, що він ненавидів. Рецептурна їжа. Він хотів справжню їжу. Цілі полиці були заповнені кукурудзою з етикетками, схожими на кольорові паперові рукави, а не з чорним чорнилом, нанесеним на бляшанку, до чого він був звиклий. І Джиммі взяв одну з банок і вивчив її. З етикетки на нього посміхався великий чоловік із зеленою шкірою. Навколо були дрібні слова, як ті, що друкують у книгах. Банки з кукурудзою були однакові. Вони змушували Джиммі почуватися не на своєму місці, ніби він спав і все йому снилося. Він залишив одну банку кукурудзи і знайшов прохід із супами, етикетки яких були червоно-білими, і взяв одну з них. Повернувшись до квартири, він пошукав відкривачку. Навколо плити були ящики, повні лопаток і столових ложок. Шафа з каструлями і кришками. У нижньому ящику лежали вугільні олівці, котушка-ниток, батарейки, що надулися від старості і вкрилися сірим порошком, дитячий свисток, викрутка і безліч інших речей. Він знайшов концерний ніж. Він був ржавий, виглядав так, ніби ним не користувалися руками. Але тупий ніж все одно прорізав м'яку бляшанку, коли він натиснув на нього, а ручка поверталася, якщо докласти достатньо сили. Джиммі обробив всю банку і вилеявся, коли кришка впала в суп. Він дістав із шухляди ніж, щоб підчепити кришку кінчиком. «Їжа! Нарешті!» Він поставив банку на плиту і увімкнув комфорку, думаючи про свою квартиру, про матір і батька. Суп нагрівся. Джиммі чекав, а шлунок бурчав. Але якась частина його свідомості туманно усвідомлювала, що ніщо, що він може покласти собі в шлунок, не зможе вгамувати справжній біль, цю таємничу потребу, яку він відчував в щомиті, кричати на повний голос або впасти на підлогу і плакати. Поки він чекав, коли суп закипить, він оглядав аркуші паперу розміром з маленькі ковдри, що висіли на одній зі стін. Виглядало так, ніби їх повісили сушитися. І спочатку він подумав, що товсті книги, мабуть, роблять складаючи або вирізаючи їх. Але на великих аркушах вже було надруковано малюнки, що йшли безперервно. Джиммі провів руками по гладенькому паперу і вивчив деталі схеми – розташування кіл з тонкими лініями всередині кожного і позначками всюди. Над колами були цифри. Три з них були закреслені червоним чорнилом. Кожна була позначена як бункер, але це не мало ніякого сенсу. За його спиною пролунало шепіння, схоже на радіо, ніби хтось його кликав, шепотіння привидів. Джимі відвернувся від дивного малюнка і побачив, як його суп пускає бульбашки, крапає з країв і шепить на розпеченій плиті. Він залишив великий і дивний малюнок у спокої.